Глава 7. Знание и мъдрост Гяна Ви гиана Йога Върховният Бог казва Оси на прита, чуй от мене сега как посредством йога практиката Кришна съзнание напълно потопен, сум насочен единствено към мен Ти можеш да ме опознаеш съвършено и изцяло свободен от съмнение дори в това си тяло Това божествено познание сега ще ти открия Цялата му сладост, ароматна, дивна. В удивителното му великолепие ще го разкрия. И узнаеш ли го, всичко ще постигнеш. Нищо повече за научаване няма да ти остава. Стъпиш ли на този път, пълен с радост и слава? Измежду хиляди човешки същества едно на търсене на съвършенство се отдава, а сред постигналите го едва-едва ще се намери някой, който истински да ме познава. Земя, вода, огън, въздух и небе. Ум, интелигентност и лъжливо его съставляват тая. Моя материална енергия, която всъщност не е, друго освен иллюзия, за това нарича се майя. Освен тази Мая, осилно рък и арджуна, има и друга, пак моя, по-висша енергия, по чиято заслуга появяват се душите, които в този свят се намират и ресурсите на материалната природа експлоатират. От тези две природи произлизат всички същества. На всичко материално и духовно в света, знай, аз съм причината за сътворението и пак аз причина съм за унищожението. Затова, Дананджия, добре ти разбери. По-виша истина от мен не търси, защото всичко в цялото творение на мен крепи се като украшение. Отперли, на нишка, много здрава. Знай, Бог поддържа, затворява и унищожава. О, сина на кунти, аз съм вкусът на водата, аз съм светлината на слънцето и луната, аз съм сричката Ом във ведическите мантри, аз съм звукът в ефира и човешките таланти, аз съм на огъня топлината, първоначалното ухание на земята, животът във всичко, което живее, покаянието, което само аскетът умее. Опарта, аз съм семето на всички същества, на интелигентния аз съм интелигентността. Охрабрите мъже знай – аз съм храбростта, аз съм великолепието на всички прекрасни неща. Аз съм силата на силния Обарата, освободен от страсти и желания. Аз съм сексуалният живот сред хората, съответствие с свещените писания. Трите гуни Сатва, Раджа, Тама. Проявленията на добродетел, страст и мрак от моята енергия са породени само, те са в мен, макар аз да не съм в тях. Заблуден от тях, светът наистина не ме познава. Аз, който съм далеч отвъд, неизчерпаем, винаги оставам. На Мая тройния лъжлив покров трудно е да се преодолее, ала да ми се отдаде, ако някой е готов, с лекота ще мине отвъд нея. Сега чуй кои на мен не се отдават и иллюзията никога не преодоляват. Безбожниците и глупците, които постоянно правят грешки, пропадналите и безумците, най-нишите сред целият род човешки, тези, чието знание ограбено е от забуда, и демони, докарани от атеизъм до полуда. Арджуна, четири вида са и тези, които ме обожават. Страдащите, о най-добър потомък на барата. Любознателните, тези, които търсят да се наслаждават, и чистосърдечните мъдреци, прозрели душата, от тях този, който притежава пълно знание и винаги ми служи с чиста преданост и с внимание, е най-добрият. И понеже с обич той ме обожава, затова естествено най-скъп ми става. Несъмнено те всички до един са благородни, от пристрастност на себечността свободни ала като на самия себе си аз гледам на чистосърдечния мъдрец и неразделен става с мене този толкова скъп светец, защото сърцето си ми е отдал с предано вълнение и в мен намира той върховното си предназначение. След многократно раждане и смърт, този, който е поел по правилния път и знание развил е пълно, съвършено, накрая подслонява се единствено при мене, защото е разбрал че аз причината съм изначална на всичко съществуващо в тази Вселена материална, и източник съм на всички светове такава, душа велика рядко може да се наблюдава. Които с разум, покварен от материални желания, от дволични стремежи полубоговете почитат, следвайки разни обреди, правила и предписания, в експлоатация и отречение изцяло се оплитат, поробени от инстинктите си, оставяйки се да ги води с ебичната наклонност на собствените им природи. Ако някой даден полубог реши да обожава, аз свръх душата, която сърцето обитава, правя вярата му силна и непоклатима, да може той решителност при обожанието да има. С такава силна вяра на Дарен, макар и да не знае, че има я от мен, той своя полубог с пламенни желания обожава, а единствен аз съм този, който със блага дарява. Хората с малко разум почитат полубогове, за незначителни и временни плодове. Обожателите на полубоговете достигат техните сфери, а моят предан пътя към обителта ми ще намери. Че аз, непроявеният, сега в този облик съм проявен, мислят неинтелигентните, лишени от знания за мен, Повишата ми нетленна, неземна природа те не познават, и за образа, качествата и дейностите ми в неведение остават. За неинтелигентните глупци оставам скрит, от вътрешната си енергия добре покрит. За това за тях е неизвестно, че съм нероден, безгрешен и от материята необословен. О, Арджуна, аз познавам всички същества, които в миналото са били, които са сега а също и в бъдеще, които ще са проявени, ала при все това никой не познава мене. Потомъко на барата, о победител на врагове, всички се раждат в иллюзия непреодолима, объркани на този свят от двойственостите, възникващи там, где желание или омраза има. Але онези, които постъпват благочестиво, на тях всички грехове знай са унищожени, Заети в служене на мен решително, щастливо, от двойственостите на иллюзията са освободени. Интелигентните, полагащи усилия да се освободят от нежелани старост, болести и смърт, обежище при мен приемат чрез предаността, действително постигат трансценденталността, съзнаващи до край и знанието си съвършени, как всичките им дейности да бъдат удохотворени които знаят, че аз съм принципът на вселенското проявление, изначалният източник на всички полубогове и същества, и на всички начини за извършване на жертвоприношения. Те ме познават и не ме забравят дори в момента на смъртта.